Joo, yo, yo, yo, yo! Arrikoma show! Ja tällä viikolla se tuleekin keskiviikkona. No. Mitä vittua. No sitä vittua, että juhannus iskee pahasti päälle tuossa loppuviikosta. niin ajattelin, että se on nyt semmonen homma, että parempi riipasta tämä show tästä alkuviikosta purkkiin, niin voi sitten loppuviikon keskittyä. Siihen Tuopin kallistamiseen sinänsä, kun sinä ongelmia nyt saattaa olla. Ei sinä ei mitään ongelmia, mutta alkuviikosta on kyllä ongelmia. Vähän oli nimittäin suunnitelmissa, että tämä alkuviikkokin menisi tässä pudotellessa, kun viime loppuna käytiin jannujen kanssa vähän mökkikesää korkkailemassa, mutta niin vaan kävi, että Ari Kohma liittyi surulliseen kerhoon, jossa joovat en tuodestaan muun mm. muassa Napoleon, joku on varmaan semmoisesta nimestä kuullut kuin Hitler. Nyt tähän klubiin liittyy Ari Kohma. Nimittäin ei vaan onnistunut tämä taistelu. Alku lähti hyvin. Perjantai. Lauantaikin meni vielä oikein lepposasti, mutta sunnuntaina ei enää. Ei pudannu enää. Se taistelu hävittiin. Putki pääsi katkeamaan ja... Näin ollen nyt sitten tässä on tätä tappiota sulateltu sunnuntai-ilta. Maanantai tiistai, mutta keskiviikkona jälleen kerran nää. Ari Kohma show yöelämän puolella lähtee rullaamaan eteenpäin ja tällä viikolla voitaisiin tässä showssa vähän muistella vanhoja himosmuistoja, kun nyt sen kerrallaan menossa juhannusta viettämään ja siellä vietettiin myöskin aikoinaan vanhoja tanssien jatkoja ja sieltä saatiin pari ihan hauskaa jerryä, mutta oli tää on vähän semmonen lyhyempi show, mulla nimittäin pikkusen painaa tässä Kaikennäköiset muut kiiret päälle, ja ei oikein tää. Oo se kaikista korein, kirsikka, kakun päällä. Niin mennään tällä viikolla vähän lyhyempi. Saadaan totta kai myöskin juhannusbiisi tonne loppuun vedettyä, mutta tämä tässä turhaan lätti. Mä annan Timpalet tuosta puheenvuoroa, niin mennään sitten eteenpäin. Timon sanoi. Arikuuma show! Mutta ennen kuin peruutetaan aikakelloa, turha paljon taaksepäin. Niin Käydään hauska, koominen, jopa eeppinen tilanne viime <tos> viikolta lopulta läpi. Oli tosiaan mun friendin mökillä, me oli tosi poikaporukka visäjää. Tota, tämä mökki omistaa tuonne papparainen, mun friendin iso isä siis, niin oli sitten antanut meille tehtäväksi, että jos pojat viiditte tuon laiturin koota, niin siitä olisi iso apu. Ja hän oli siinä sitten työjohtajana. Ja kaiken kunnioituksen vanhoja ihmisiä kohtaan, niin heillä on kuulon kanssa pikkusen ongelmia. Ja Tota, Tämä pappa ei ole mikään poikkeus, vaan hän sitten kyseli, että mitkä ne on kenenkin meidän nimet, kun ei hän meitä tietenkään tuntenut. Ja sitten mun yhdellä kaverilla vähän tämmönen vaikeampi nimi, hän on nimeltään Hiskias. Ja sitten pappa kysyy tänne, mikä se on sinun nimesi on? Ja hän sitten, että mä oon Hiskias. Pappa sitten, että Miska? Ja kaverini korjaa, että ei, Hiskias. Johon pappa sitten yrittää uudestaan Tatu! <laughs> Joka jälkeen kaverin sanoo, että ei, Hiskias jonka pappa sitten, sanotko vielä kerran? Ja tämän jälkeen käydään toista jälleen kerran, hiskiäs. Jonka jälkeen papalla silmissä syttyy, nythän niinku sai juonesta kiinni, jonka jälkeen hän huudahtaa oikein hilpeänä, Hiski Salomaa! <lum> Äijän kanssa hajottiin ja nyt kun tässä kerran itse asiassa aiheen parissa ollaan, niin katsotaan YouTubesta Hiski Salomaa, hän on ilmeisesti joku ja tosta Lännen lokaret kappale lähtee tästä. Tää on jo kova. Miten sä voit sekoittaa hiskiaksen tatuun sinne päikkää? Mutta tää on kova. Niin että semmoista. Kaiken sattuuko vanhoja ihmisiä paikalla. niin, eiköhän nää lännen lokarit nyt riitä. Mennään jinkun kautta sitten himokselle päin. Ari Show! Jos nyt tästä ihan lonkalta lähetään äh, muistelee vanhoja kunnon, vanhojen tanssien jatkomuistoja himokselta. noin, mitähän siitä on, neljä vuotta varmaan niin ensimmäisenä mulla tulee mieleen äh, viimeinen ilta kaikki oikeastaan jo nukkumassa tunnelma on äh, synkkä, mimeä helmikuinen yö varmaan kääntyy jo aamuun me tuon hereillä muistaakseni kolme tai neljä henkilöä. Meillä on semmonen jakuusi siellä takaterassilla ja joku meistä saa sitten idean, kuka kohan se olisi voinut olla. En nyt lähde tässä mitään nimiä sanomaan, mutta kuitenkin. Saidan, että hei, no jääkös meille vielä vähän jotain juotavaa ja lähdetään sitten tutkimaan sitä meidän kolmekerroksesta lukaalia sieltä. No sieltä löytyy löytyy, varmaan suurin piirtein kontillinen mietoja ja pullossa salamaria ja pullo jotain vergiä vai mitä helvettiä se oli ja kannetaan ne kaikki sitten sinne ulkoterassille ja <laughs> ollaan siellä Yakuuchiporealla tässä uimassa niin ruvetaan sit sit yks kerralla ensi ravistani niitä ja sitten katsshu, ampumaan niitä Vaahdok taivale taivaalle ja altaaseen ja toistamme päähän ja ei siinä ole vielä mitään, mutta sitten meikäläinen ottaa käteen sen verkipullon ja, ja ajattelee että pitäisikö se pestä hiukset ja kaada sen tuohon päähän sen verkipullon ja sehän valuu siitä suoraan silmille ja voin ihan rehellisesti sanoa, että se kirveli niin paljon, että mä olin ihan varma jo että nyt muuten lähti näkö. Onnes mulla oli yhtä viisaita ystäviä, kuin mä oon itekin, nimittäin he toimivat kaikki samalla lailla perässä, vaikka mä huudan että ei vittu mä sokeudun! niin kaikki vaan, anna täällä, mäkin haluun kokeilla, ja jokainen meistä kaataa, mut ei siinä sit mitään, näköä palautu varmaan seuraavan vartin päästä, ja aamulla herätää muita myöhemmin, tottakai, ja, ja ja kaikki muijat ja muut on sit ihmeessään katsomaan sitä porioita, että mitä helvettiä tänne on tapahtunut, ja me tullaan sit siihen asianosaiset paikalle, kun Muijat on niinku, että vittu nää vedet pitää kyllä vaihtaa. On ihan hirveän näkönen ja me yritetään sit vähän niinku kierrellä tätä meidän tekosta. Katotaan vettä, missä on semmonen puoli metriä bissevahtoja ja sit se on ihan musta se vesi siitä salvarista. Katotaan sitä ja kaikki kolme rivissä tuumaalaan siinä silleen, että uh, ihan hyvä se mun. Eikö, eikö, se, ei? eikö se ollut ton, ton näköstä ja niin ja sinä sitten kävi, että se kavien. Se iltapäivä vietettiin öö, vesisangoilla, vettä kantain. No, sitten toisen asian tottakai tulee mieleen. Meillä oli yhden mun friendin kanssa tämmönen idea, että käydäänpäs hakemassa vähän juomista noista muista mökejä. että se oli mökkejä täynnä, ja silloin kaikki oli siellä suurin piirtein semmosia meidän ikäisiä, mitään minkäisiä nyt ollaan, 17-18 varmaan, niin vetää prankkuun. menti vaan johonkin mökkiin, ja sitten mentiin yhteen tämmöiseen aika isoja mökkiä siihen, ja meillä oli semmonen suunnitelma, että kun mä oon aika taitava tässä niin mä menen hämäämään kaikki, jotka näkee jääkaapin Ja tää mun Frendi taas on tämmönen pienikokoinen, väkkärä Tu sporttinen äijä, niin hän käy nopeesti sieltä Ottamassa pari putelia kyytiin Ja mä menin sit sinne värjäämään Mä katsoin sit semmosen hyvän porukan ja rupesin heittää niille siitä tarinaa Ja katsoin koko ajan, kukaan niistä ei katso sinne jääkaapille Ja sit meni varmaan joku 45 minuuttia Mä ajattelin, että on se nyt varmaan jo ehtinyt siellä käydä se jääkaapille Mä siitä sit takas sinne eteeseen. Siinä mun friendi on joku daamin kanssa vessassa. Mä mitä et mitään vittua, meidän suunnitelma. Mä oon tuonut ihan turaajauhannut 45 tälläkin randomille. No, sitten me huomattiin, että no siinä oli eteenisest moivikassest tänne lonkeroita. Napattiin se, ja lähettiin litomaan näin kirjaimellisesti sanottuna. Ja vielä jos kolmas asia pitäisi nostaa esille, mitä jäi siltä reissulta mieleen, niin... Kyllä se oli varmaan se, kun me oltiin meidän koulun mökissä bilettämässä sitten. Ja mä lähdin siitä sitten kävelee toisen koulu mökille, ja sun frendi oottima, että lähdetään meidän mökille pikkuhiljaa takaisin taksella, niin sitten tien vieressä oli tota kaksi keittiön tuolia ja sitten tämmönen tota messaharja <hä> pystyssä, niin kyllä mä siinä vaiheessa katoin, että nyt on kovat bileet, kun nää on löytänyt tänne 500 metrin päähän tosta kämpästä, nää kaksi keittiön tuolia, Et... joku ei elmeisesti tarvinnut taukopaikkaa ynnä muuta, mutta sitä mä vaan halusin näillä muistoilla sanoa, että nyt kun lähdetään, torstai, perjantai, lauantai viettämään tonne himoksen suuntaan, niin suosittelen ottaa Ari Kohman Storyn, tai tai IGStorin ehkä paremminkin haltuun. Nimittäin tätä ja muita sirkushuveja siellä todennäköisesti on todella luvassa. Ja ehkä jopa potenssiin 2. Näin mä voisin väittää. Nimittäin juominen ei lopu varmasti syömisestä. En tiedä se on vähän kiikun kaaku, mutta huonoja ideoita riittää ainakin, vaikka kolmelle juhannukselle peräkkäin. Nyt mä viritän kitaran. Timo ilmeisestikin lomalla, hän vetää tuota samaa Ari Kohma Show perusjinkkua tossa koko ajan. Katsotaan, saitasko miehestä joku toinenkin jinkku tonne aikaiseksi. En pysty lupaamaan mitään. Olkaa kuulla, kohta tulee tän juhannuksen viisi. Mies, hattu ja äärikko, Ei, kun se oli kitara Mies, kitara ja äärikko, Me show. Mökki täyttyy ihmisistä, ja kaikki hauskaa tahtoo pitää temoa moa ankarasti, en kohta muista enää mitään Avaan jääkaapin sinä, olet kylmän niin kuin aina Tutun turkooseissa väreissä Mä huudan tämän Jussi Julitaan, kun on rännissä Käsittämättömäs kännissä, ota huikaa jos vielä olet hengissä Tässä rässä jengissä, lonkeroo akita ja hyppy päty nyt kuijuu hannusta vietetään Yhtä täyttyy daameista Totta kai Giga on perää. On yksi kavereitaan kuumempi Hyppään sen selkään Ja se huutaa mun nimeä Lumimyrsky kohdalla Mua alkaa ja nottaa Ja taas lonkeroo aivasta Mä huudan tämä Jussi juulitaan, kun on rännissä Käsittämättömäs kännissä Ota lisää huikaa jos vielä olet hengissä Tässä läpimärässä jengissä Lonkeroa, kita ja hyppy päty, Nyt kun juannusta vietetään Vielä kerran tämä Jussi juulitaan, kun on rännissä tämä kändissä, ota lisää huikaa jos vielä olet hengissä. Tässä läpimärässä jengissä, on keroa kita ja hyppy Nyt kun Juhannusta vietetään. Come on! Ei muuta kuin kuppia vaan nurin saatana.